kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor Jan, ansvarig utgivare för programmet är Rikard Stenberg. Vill ni ha kontakt med kommunisterna då går ni naturligtvis in på www.skp.se Där finns all kontaktinformation ni behöver för resten av landet om ni har lyssnat på det här programmet över www.kommunist.se vill ni ha kontakt med oss här nere i Malmö så kommer ni, eller Malmö i det här området, Burlöv, Malmö och Lund, och dem, så har vi en gemensam lokal inne i Malmö på södra Förstadsgatan 132. Där är ni välkomna varje onsdag mellan 19 och 21. Eller så kan ni ringa telefon nummer 040 611 88 82 för att bestämma en annan tid om ni inte kan komma onsdana. Hey, det är det nu i helgen ni har tänkt att ta kontakt med oss då kan ni passa på att gå ner på Möllevångsfestivalen som börjar idag klockan fyra. Den har nu hållit på två timmar. Kommer till att fortsätta i morgon också. Jag vet inte hur länge den håller på ikväll men det är framåt midnatt eller kanske till och med lite över midnatt. Det är mycket musikprogram och allt möjligt att göra. Och där finns vår tidning. Riktpunkt på vänster. Vad hittade det, vänstergautan var det så viktigt då? Det, Nej, det, heter, det heter Röda, Röda Gatan, heter det. Röda Gatan, det är inte Röda torget som är i Moskva, men i varje fall, där hittar ni riktpunkter. Där är ni välkomna ner och köpa, köpa böcker och tidningen Riktpunkt och vi kan växla några ord med oss som står där i ståndet. Jag kommer till stå lite, och Viktor en, en del, så... Bor området så tycker jag att ni ska ta er till Möllevångsfestivalen. Och man ska också komma ihåg att det är faktiskt det sista året i år som de håller det. Så ta chansen nästa år så kan ni inte komma dit. Nej, precis. Det, det är rätt. Man ska, de som har jobbat med Mölvångsfestivalen har beslutat sig för att jobba mer intensivt med boendet istället. De ska inte ordna då festivalen utan det är naturligtvis mycket ungdomar men även äldre är med i den möllegångsgruppen som jobbar med, med festivalen och, och vill alltså att de som bor i den stadsdelen ska ha det så bra som möjligt. Och bland annat är det ju boendet det är en viktig fråga därför att det är ett attraktivt område för ungdomar. Där är ju gott om krogar och möjligheter till uteliv kultur och allt möjligt i inom Möllevången inom inom där är ju många kulturella grupper och kultur som bor där också och, och det är det man ska jobba mer med att lyfta fram så att de kulturarbetarna samarbetar upp på alla möjliga sätt så där är ni välkomna att byta besöka eh, riktpunkt-tältet kan vi kalla det. Det har varit ett sånt litet partytält, 3 gånger tre meter så det är stort stortält vi har men det finns mycket böcker och, och tidningar från fram bokförlag vi ska säga vad var det mer? Jo, telefonnummerna till studion är 040 43 70 70, eller 040 43 70 71. Ni som har synpunkter eller frågor och vill eh, ringa in, ni kan naturligtvis använda någon, någon av de telefonnumren. Vi ska som vanligt börja med arbetslösheten. Den vill inte ge vika trots att valet närmar sig. Och det brukar vara så att man måste, brukar komma en massa kosmetiker strax för ett val därför att det är ingen regering som vill ha en hög arbetslöshet under en valrörelse. Men kapitalismens kris är så pass djup så att det kvittar nästan vad de gör. även om man lyfter fram. Och, eh, olika rapporter och färger dem i ljusa färger så kommer man inte ifrån alltså, att den politik man bedriver den leder alltså till att kapitalet får mer makt och kapitalet producerar för profiter och flyttar utomlands sina företag och, och om de kan göra större profiter eller så använder man de så kallade bemanningsföretagen det har vi ju sett nu mycket och det var ju en stor stridsfråga i den senaste valrörelsen även Kopp till exempel som är, ni känner till från. de har ju byggt tre stycken stora Kopp-centrum både här och ute i Borlöv och de har gett ut på bernstopp och så där ute vi. Jag skrev man har stora affärer eh, inom gångavstånd vill jag påstå nästan. Och sen så tar man naturligtvis stöd på de små affärerna in i, i stånda för att folk eh, ska ha bil och åka ut i de stora affärscentran. Det är tydligen eh, dagens eh, melodi där man ska inte förhandla där man bor eller i närheten där man bor. Och det är ju så alltså att då Kopp har ju centrallager och så vidare. Och där... Eh der, de har bland annat ett i bro, och där har man anställt massor av folk från bemanningsföretag som kommer dit och jobbar istället för fast anställd personal och det är ju naturligtvis ja, vad ska man säga Tra... inte tråkigt på så vis men det är ju naturligtvis en skam för arbetare som får och kooperationen är ju ändå en produkt av den arbetande folket. Det startade vi upp en gång i arbetarrårelsens begynnelse. Just för att vi skulle kunna hjälpa varandra hålla billiga läsmedel Och se till så att, att vi inte kränktes av de privata nöringsidkarna. Nu utnyttjar jag kooperationen och drivs precis som vilket privatkapitalistiskt företag. Vi vet inte om de har slatt ihop sina VD från Norge och Danmark eller Norge och Sverige. Och det är VD som lyfter miljonlöner om året. Så i den, i den bemärkelsen är det inte mycket av det arbetande folkets inflytande kvar över kooperationen. Och det är det som är tragiskt, därför att det skulle ju verkligen börja Idag. Och där i vet alltså, eftersom det var bemanningsföretagen vi skulle prata om, där så man hårt, stenhårt med bemanningsföretagen. Och de som kommer dit från bemanningsföretagen, de ska jobba betydligt hårdare för att få lov att stanna kvar än den personal som är anställda. Nu tycker jag inte att någon ska jobba, alltså man ska jobba precis som vanligt och i den eh, är normal, oh, okay. te, ja, normal tempo och, och det ska ju naturligtvis vara men man ställer då större be, eh, krav på bemärningsföring bemärningsföretagen de har eh, de ska jobba alltså 70 minuter i timmen, ställer man krav på dem, alltså de ska man kan ju naturligtvis inte jobba 70 minuter i timmen men det innebär alltså att de ska producera på en timme samma som andra producerar på 60 minuter alltså man ska jobba de säger själv, man ska jobba 70 minuter i timmen, och, och det är rätt ovanligt alltså att man förlänger timmen, jag vet inte hur det går med åren ska man förlänga dem också Nej, alltså det är ju ett tydligt sätt att man använder sig för en form av utpressningstaktik egentligen Alltså, man har ju haft en svensk näringsliv bland annat har ju påstått att den här bemanningsfrågan, företagsfrågan har spårat ut i och med att det är bara en Kanske 4-5 av de anställda i Sverige som tillhör bemanningsföretag. Men det är ju inte det som är <laughs> problemet. Problemet är ju precis det du beskriver att här har man ju personer som man tar in, man tar in, kanske har man då en visar 500 anställda, så tar man in kanske 20-30 stycken och sen går de på, eh, från bemanningsföretagen och sen så pressar man dem stenåt, och sen så går man till den ordinarie arbetskraften och så pekar man på dem och säger liksom, vad är detta för någonting, varför kan ni inte producera med om de här arbetarna kan producera lika, alltså ännu mer vad, vad är det som händer egentligen mm. så, så att det är ju en form av utpressningstaktik alltså man kör sönder de som kommer från bemanningsföretagen och för att man ska kunna få produktion och skapa helt enkelt mer profit för det är ju inte den situationen till exempel som man hade vid, efter revolutionen i Sovjetunionen då man behövde bygga upp landet på något sätt alltså att man pressar lite och arbetar lite att man skulle få någonting ut utan det utan, där handlar helt enkelt bara att man ska till göra så att det privata näringslivet ska inhösta mer profit Ja, och, och det är en väldigt skillnad mellan Sovjetunionen det var ju en medveten arbetarklass som visste att de byggde för sig själv och, och det bemanningsföretaget heter studentkonsulting alltså de ska ta studenter och, och tvinga dem att jobba de skickar ut ett mejl till dem alltså vi kommer att på kopp spjäran, eh, att behöva avsluta samt som inte lever upp till de här prestationskraven att eh, prestera 70 minuter i timmen alltså samma mängd arbete på, på en timme som andra gör på 70 minuter och, och det är sådana bemanningsföretag kopp och kooperationen då anlitar och det är det som är beklagligt alltså när, när arbetarrårelsens organisationer tillåts alltså att leva ett sitt eget liv kan man säga. För det är ju naturligtvis ingen arbetare eller arbetarklass som skulle stödja ett sånt krav. Man skulle naturligtvis sparka ut det där studentkonsulting och säga till så att de som jobbar på KOPs förråd och lager, alltså är anställda av KOP och ingen annan naturligtvis. Och det är inte så att det är en eller två tre stycken som är anställda vid högkognitivningen eller honors semester och sånt. Utan det är ständigt och jämnt så har man en hundratal anställda från de olika bemanningsföretagen som man anlitar. Och, och det är ju naturligtvis eh, man kan säga att det återspeglar lite var arbetarrålsen står idag ideologiskt alltså det, det största ansvaret för det har ju naturligtvis den socialdemokratiska partiet men även vänsterpartiet och vårt parti kommunisterna har ju naturligtvis ett ansvar för det att vi har kunna påverka människorna, i synnerhet arbetarna, så lite ideologiskt. Vi måste ju naturligtvis bli bättre på det. Ja, det är som vi säger, det ska vara ju klass mot klass och inte arbetare mot arbetare. Nej, precis. Och, och det vill man ha det både på kopp och de privata företagen.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 71. Ett av delarna, ni behöver inte ringa bägge nummerna, i alla fall inte samtidigt, men där är ni välkomna om ni har frågor eller, vill, eller något annat ni vill diskutera. Vad jag säga, vi pratade innan om bemanningsföretagen hur de äh, agerade vid Kopp. och Kopp agerade med bemanningsföretagen mot sina anställda. Och Kopp är äh, som vi säger egentligen en organisation som skapas av Arbetarralsen. Och borde naturligtvis stå för Arbetarralsens värderingar. Och det är ju naturligtvis inte att låta personalen jobba 70 minuter i timmen. För det var det det gick ut på. så alltså, man skulle ha den inhörda personalen skulle jobba... Samma på en timme som andra jobbar 70 minuter. Alltså en fortsatt eller en hårdare utsvettning och utslitning av de arbetarna som man fick in genom studentkonsulting. Men det är inte bara vid kopp man eh, har problem med bemanningsföretagen. Vi har sett oss nu handelsslöter ju avtal och där har uppstått en proteströrelse inom handelsföretagen mot det avtal man slöt. Och det var ju gick ju ut på det alltså att eh, handels i våras eller innan, att man satte sig i avtalsförhandlingarna åkte runt i de olika avdelningarna och frågade vilka krav som man tyckte var viktigast att driva. Och överallt så visade det sig att det var bemanningsföretagen som var det stora problemet. Alltså arbetsköparna sparkar folk och sen tar man in bemanningsföretag. Vi har ju läst och sett och hört om hur man till och med har sparkat en viss personal. Sen har man anställt samma personal via bemanningsföretag. Men på andra villkor naturligtvis. Man har ju inte den rätten och skyddet i anställningen då. Man vill då helt enkelt göra det arbetande folket rättslösa. Arbetsköparna ska inte ha några skyldigheter gentemot dem. Utan det är inhörningen som då ska ska lösa de problemen. Vi har ju en del medlemmar som är ju med i handels i vårt parti och bland annat så har vi ju en person som har varit med här tidigare på radioprogrammet som är varit första namn på landstingslistan som heter Kim Jensen. Han hade ju, vi hade ju stora diskussioner i partiet då i samband då med det här, det nya avtalet som slöts då och han sa ju själv det där att det viktigaste frågan är ju helt klart det där med bemanningsföretag. Ja, yeah. Och det tyckte man överallt inom handelsvården. Det är inte bara på lagarna och sånt, utan det är ju även i i butiker och, och överallt man använder folk från bemanningsföretag för att slippa anställa. så alltså man ska inte ha några skyldigheter gentemot de som sliter upp profeten till en. Det är det man vill undvika och då har man bolvaner. För det är det egentligen. Det är en tjänst den bemanningsföretagen gör. Alltså de är bolvaner och profitorerna. Eller naturligtvis finns det de som gör profet inom, inom bolvanföretagen också. De tjänar naturligtvis också och det tjänar de genom alltså att skicka EM personal och ha de anställda på så korta tider som möjligt. De ska vara ute på en arbetslass för att generera profit. De hör kanske ut dem för 100 kronor i timmen eller någonting sånt. Och så har de anställda 70 kronor och då stoppar de naturligtvis 30 kronor i sin egen börs. Nu är det ju sociala avgifter och sånt men de, eh, det kvittar alltså det är de somorna det handlar om. Men den, då när Handels runt och tog reda på vad folk tyckte så trodde ju naturligtvis alla handelsanställda, eller de flesta handelsanställda, tog ju då för givet att Handels skulle driva det kravet i avtalsrörelsen. Men det säger nu en... Tommy Tillgren, andra vice i handels. Han sa ju nu att den frågan försvann därför att LLO var inte intresserade av det. Alltså man var inte intresserad av att driva kravet som, som gjorde att man kunde begränsa. Um, bemanningsföretagens alltså andelen som fick hyra in på en arbetsplats det är en kvinna från Helsingborg hon, berättar, hon jobbar på ICAs lagar i Helsingborg de är 450 kollektivanställda men det är alltid minst 100 som är, som är där uh, som kommer från uh, bemanningsföretag det visar ju på att ICA lagar i, i Helsingborg naturligtvis har en brist på 100 000 skulle kunna anställa eller 100 Hundra personer mer. Eller om de inte kunde ha jobb till alla hundra direkt så var det i varje fall i ett tal mer skulle kunna ha en fast och tryggare anställning än den man får via bemanningsföretagen. Men... Men det är ju också naturligtvis ett svek av handels när inte man tar upp den frågan som medlemmarna tycker är det viktigaste i förhandlingarna, i arbetsrörelsen, i avtalsrörelsen. Nej, alltså man hade tappat bort den frågan helt enkelt, när medlarna kom in i bilden, för de var inte intresserade medlarna, det är ju något som staten alltså kapitalets stat, sätter in för att påstå sig, förlika, göra en förlikning mellan arbetsköparna och arbetarna, men så är det ju naturligtvis inte, de är inte ute efter, efter att på något vis kompromissa eller något sånt, utan de är det är ju alltså kapitalets statsapparat och självklart, så sätter de in resurserna för att, och att och göra ett avtal som, som gynnar arbetsköparna så mycket som möjligt. Det syns tydligt också på vilka som ingår i de olika medlingskommissioner man brukar tillsätta. Ja, i bästa fall så är väl deras syfte att dämpa just de klasskonflikterna som finns kan uppstå just i sådana här sammanhang. Men som du ju Jonas, så den här Tommy Tillgren går ut och säger att ja, men tyvärr så fick vi, liksom, vi fick inte med den i slutet utan den bara försvann. Precis som det skulle på något sätt göra det bättre. Att han, att han inte har något ansvar eller något sådant. Att det var de andra eh, som hade hand om det här som eh, på något sätt tråddade bort just den här viktiga, den viktiga, viktigaste frågan för Handels just inom eh, det här avtalsrörelsen. Ja, en kille i Västerås på Savera han sa ju också alltså, att han har hört eh, den förklaringen alltså att den inte var med i slutet men han, han sa ju naturligtvis helt riktigt också, vi visar vi vårt missnöja ändå även om vi vet att det är kört i den här avtalsrasen och det är det ju naturligtvis nu har man slutit ett avtal på förmodligen tre år liksom alla de andra har gjort den är ju redan slut, säger han men var kommer vi att hamna i framtiden om vi inte säger ifrån vi tycker inte att människan är en handelsvara och, och det är ju just riktigt, en riktig analys för, för vad de försöker göra det är att sälja hela människan till ett bemanningsföretag som ska ha rätt att ut på så många minuter som möjligt för det är ju så alltså att eh, bemanningsföretagen kan höra ut dig på om du är anställd av ett bemanningsföretag så kan man höra ut på 30 minuter eller 15 minuter det finns ingen gräns nej det finns ingen gräns på deras alltså den anställningsotrygghet de försöker skapa och därför därför är det ju viktigt egentligen alltså det är ett viktigt krav för arbetarrörelsen att man begränsar möjligheterna att använda bemanningsföretag nu är det naturligtvis inte lätt för att kapitalet har ju inte bara sin egen statsapparat den svenska statsapparaten till, till sin um, förfogande utan nu har man ju skapat ett EU som måste är väldigt måna om kapitalets intresse och på, försöker på alla sätt och vis och också i bemanningsföretagen det, det är ju naturligtvis också ett, ett, en stor brist i vad ska man säga i Europafacket nu har jag svårt att säga Europafacket som egentligen någon stridsorganisation därför att det verkar som de mest sitter i knäet på EU-byråkratin Ja, det sista bra de gjorde väl en gång i tiden det var att de var väldigt kritiska mot den här marschallhjälpen som kom till Europa i att Man satte en hel del krav, och, och det var ju ungefär 60-70 år sedan. Så sedan dess så väl kanske de inte bidragit till så mycket. Men vi från eh, Sveriges kommunistiska parti och här på Radio Kommunist vi har ju gjort hela tiden en. Redan från början då innan de här problemen börjar bli mer och mer tydliga har vi ju alltid haft den här helt rätta analysen och säger att det finns överhuvudtaget ingen anledning till att de här bemanningsföretagen ska existera. Nej, precis. Alltså nu, det senaste är ju då EU-domstolen som har tagit ett beslut. De kommunalt anställda, alltså de som är anställda i kommuner och sånt nere i Tyskland, de har ju tidigare haft ett pensionsavtal, eller haft ett pensionsavtal som de har med med med ett, ett bolag som de själva delagrar i. Nu, nu får man inte lov alltså att äga sitt eget pensionsbolag, utan de ska handla upp. De tvingas då alltså att överge sina egna möjligheter att styra över sina pensioner. Nu ska de tvingas ut på den så kallade öppna marknaden och göra en upphandling. Eh, och Det innebär alltså att de privata aktörerna ska få vara med och leka med de kommunalanställdas pengar alltså pensionspengar som de fonderar för sina framtida pensioner de ska man lägga i gapet på det privata näringslivet och de privata profitörerna. Men där ser man ju väldigt tydligt den fria företagsamheten. Att de anställda får inte själv bestämma över vad de vill göra med sina pensionspengar. Utan där måste man lägga ut det till det privata kapitalet. De får inte ha ett eget bolag eller något sånt. Och, och där, där är det ju väldigt tydligt egentligen vad EUs roll är i, i sådana fall. Det är just för att man ska helt enkelt skicka över så mycket pengar som möjligt just på ja, vårt oss näringslivet. Ja, de, de, de för, alltså EU-domstolen förkastar att då EU och att, att fack och arbetsgivare i Tyskland kommer överens om hur pengarna ska förvaltas. Det får man alltså inte lov att komma överens om. Ja, då, det innebär alltså att jag, om jag hade varit tysk kommunalanställd så hade jag inte fått mer bestämma över var jag skulle placera mina pengar. Utan det ska EU- byråkratin bestämma att det ska jag beställa av en privat profitör i ett försäkringsbolag som naturligtvis ska göra miljonvinster på min pension. Och här är det väldigt märkligt att man inte drar den analysen från eget domstolen och säger att det här bryter ju mot föreningsfriheten. Då För borde ju göra i sådana fall. Du gör det ju i det motsatta hållet när man har pratat om fackföreningar och allt sådana här saker. Ja, och, och det är ju naturligtvis som ett, ett, ett problem som kommer att uppstå i Sverige. Också. Jag menar till exempel då unionen som är mest tjänsteman. De har ju ett äh, pensionsavtal Uh, ITP2 eller ITP1 jag vet inte riktigt, jag har inte varit tjänsteman men det är något sånt och, och, och, och de det här avtalet sluter de i, i de flesta fall med ett bolag som är kollektum och så måste ha ett ägs av uh, olika aktörer men det kommer ju naturligtvis att drabba, då måste den, det domstolsutslaget det innebär alltså att man kan tvingas att uh, sätta sina pensionspengar där det betydligt mindre utdelning och vi har ju sett hur pensionskapitalet har råsat nu i samband med kapitalismens kris. Det är ett sätt för kapitalet att hålla sig skadelösa genom att dra in pensionspengar, våra pensionspengar. Det är inte bara så it pengar, det är ju ATP och hela allt och hela tjuret. Så det är synd mer. jag är. ju redan på en Så jag har ju knappt. Jag Men det har ju redan kommit en sån där lag där man, är, man ska tvinga folk från att. De får inte ligga kvar helt enkelt. Utan man måste göra ett aktivt val. Och det är ju på grund av att största delen av Sveriges befolkningen faktiskt inte gör ett aktivt val. Och nu går kvar där. Och det visar sig att det är för mycket pengar som nu går kvar då. De ja. måste slå ut på i den privata marken. Ja, då öppnar man upp ett nytt bolag och tillsätter nya direktörer och nya profiter till det privata Vi fattade inget, vi stod där som fång. Medan kylvarna snodde allt de kom ut. Vi trodde vi drömde, de trodde vi så. Och nu ska vi ta det i box. Dom består oss på allt som vi sparar i huvud och kassa sykpeng hem och pannor. Sen gör de med till spekulation. Och nu ska vi ta det i box, i box, i Nu ska vi ta det i box. Friheten genom det aldrig, friheten måste man ta. Tillbaka, vi tog från domen, framåt till boks är precis lika långt. Livet var det som det handlade om, och nu ska vi ta det till Tillbaka, tillbaka, nu ska vi ta det till Friheten genom oss aldrig, friheten måste vi ta. Tillbaka, tillbaka, allt som var vårt ska vi ha. Inget är någonsin förlorat, och nu ska vi ta det tillbaka. Ni lyssnar på Radio Kommunist. Sveriges kommunistiska parti i Borlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Telefonnumren att i studion är 040-4370-70 eller 040-4370-71. Vi som är i studion är Viktor och Jan, och vi ska ha pratat lite om facket och lite om arbetslösheten och bemanningsföretagen i Stunheit. Vi ska ta upp en annan aktuell fråga och det är Böstöder. Det, är, det har ju varit rätt mycket artiklar den senaste veckan om bostäderna för studenterna. Och, och det är ju riktigt ett stort och akut problem både i Malmö och Lund. Och, och att studenterna inte har någonstans att bo. I Så som i Lund fattas det av ungefär 900 bostäder inför den kommande termine som startar någon gång i september månad. Alltså det är ändå 900 som blir uteliggare det blir alltså de förmodligen inte utan de kan, kan få bo hos någon och de ska helt studera. Eller så får de avstå från att studera. Och det, det är ju märkligt nu när man pratar om trepterminsinsinsatser eh, eh, och att det ska bli effekt Alltså studenterna ska studera effektivt och komma snabbare ut i näringslivet eller ut i, på arbetsmarknaden när man inte ens kan erbjuda dem bostäder. Ja så alltså det, det här är ju inget nytt problem. Alltså det, det är lite som bostadsmarknaden rent generellt. Ju. Det värsta med det här är, när det gäller studenter är ju att de som drabbas hårt, hårdast ju, är ju de studenterna som kommer utomlands. Ju, som kommer ut som har egentligen i grund av botten ingen mer Alltså känner ju ingen eller något sådant av vad de kan be hos och det är ju ändå lite det är ju groteskt på något sätt alltså man skapar utbytesprogram och sådana här grejer och sen så meddelar man inte för det har man inte gjort i flera fall att det kan vara väldigt svårt att få en, en bostad var, alltså i man med eller vad det nu är för någonting och så kommer de hit och sen har de ju betalt eh, sina resor och sådant så kan de helt enkelt inte studera alltså de bor, många av dem här är faktiskt uteliggade så alltså de läser i, i korridor och, och till och med ute på gatan och sådant just det här att man inte jag menar det skulle ju vara den framtida kunskapen och vi lever i ett kunskapssamhälle som man pratar om och, och sen gör man på det här viset alltså det, det är för jäkligt om man ska vara helt ärlig och som jag sa jag menar det är en sak om jag hade haft viss förståelse om man helt plötsligt över ett år hade haft en brist på bostäder men, eller två, men det har man ju inte haft utan det, är ju, det här är en återkommande såparhiss påminner om de här hem till gården som varar i 30 år eller något sådant. Att det är sorgligt att det ska vara så här Och vad, vad är det man gör åt de här problemen? Jo, vad man gör är ju att man tillsätter någon form av kommitté som alltid ska sitta och diskutera med en massa studenter och ungdomar och allt. De kommer ungefär var, varannat år och så sitter politikerna och sånt så säger de, jo det är viktigt att vi sitter och pratar med studenter och alla som har problem just med att få men så händer det ju ingenting ju. Och lösningen, det enda lösningen man hör lite då och då- det är att att ja, vi ska bygga fler bostadsrätter. Men jag menar, de här personerna kommer inte köpa lägenhet ju. Så därför funkar inte det, det systemet överhuvudtaget. Utan vad som krävs är ju att man ska bygga bostäder. Alltså studentbostäder som man har i, i korridoren- det är oftast kanske ett första steg till att bo. Alltså de här personerna som studerar ju- det är ju inte så att de alltid läser en termin eller två- utan de kanske läser fyra, fem år ju men Det är ingen som vill bo i, i, i, en, i en lägenhet som har kanske på en 15 kvadratmeter i fem år. Alltså, så att det där är ju oftast kanske, om jag till exempel bor här, vissa jag bor i med och ska studera uppe i Luleå, och sen så kan jag fixa en bostad och kanske flytta in till en sån studentbostad och kan bjuda att jag innan jag hittar en ny bostad och kan bjuda. det Det är så, det här ska, det systemet ska funka. Men det är klart, bygger man sig vare sig studentbostäder eller eh, hyreslägenheter som man inte gör i Sverige, och, och någon till i så bygger man ju inte i Sverige trots att man, vi vet att det finns 27 000 ungdomar i det här området som kommer behöva att behöva alltså bostäder de, de, de närmaste åren mm. och det, det, det är det mest akuta vi pratar ju inte om människor som är trångbordare och sådana här saker så att, ja det är klart, men alltså, man kan själv tycka att man inte kan förstå det men tar man då en jag skulle vilja skämta lite här och köpa eh, Lenins verk i, i det bandet och sitter ner och läser och förstår hur samhället fungerar. Då förstår man ju att kommunen här i Tx-Lund eller vad det nu är nej, nej, någonstans, de sitter ju i, i, vet du, i knät på bostadskapitalet och vill helt enkelt inte bygga Nej, det är rätt. Och jag menar nu, du tar upp de studenterna som studerar på olika utbytesprogram och sånt. Och från nästa år så kommer de till att betala ungefär 100 000 per termin. Och sen har man alltså inte någon bostad till dem. Alltså. Man låter människor betala 100 000 för att gå en utbildning eller en termin. Och, och sen har man inte, ger man dem ingen bostad. Och, och det är ju naturligtvis inte bara problem för studenter. Utan det är ju ungdomar som vill flytta hemifrån. Det är, ju, det är ju problem i alla kommuner här nere. Man bygger alltså i Malmö, ja siffrorna med Malmö, där bygger man knappt 500 lägenheter per, per år. Och man skulle, och det är naturligtvis mest högerskridda i alla typer av bostäder, och vilor och öh och och allt möjligt i, i de fem. År. Man skulle behöva bygga egentligen 4500. Alltså man bygger inte en tiondel, av det man, jo, man bygger ungefär en tiondel av det man egentligen skulle behövas för att bostadsbristen skulle utplånas. Och, och vad det skulle betyda är i andra saker i fler jobb och så det är ju en annan sak men det är ju precis som man, att man håller igen på alla områden just för att hålla arbetslösheten uppe, för mig är det så att kapitalet räknar med att man behöver ha en halv miljon människor i arbetslöshetskön för att kunna hålla löner och lönerna nere och pressa de arbetande så hårt som möjligt samtidigt som man bygger inte bostäder för att kunna pressa upp priserna också så mycket som möjligt för att skapa liksom, ett mindre utbud på lägenheter. Men jag menar, alltså, man bygger du berättade ju här tidigare förra kvarten, alltså, man har ju byggt alltså, de här Coop Forum-historierna tre stycken, i områden som man inte alltså, jag menar, hur många sådana finns där i Malmö? Hur många liksom det? Det är knappast så att det finns ett behov för att bygga en sån grej. Det är knappast så till exempel i Malmö att man har ett behov av att bygga ett nytt konfär center som kostar 100 miljoner kronor. Där hade man kunnat bygga alltså, bostäder, studentbostäder till eh, kanske till utbytesstudenten eller vad det nu är. Alltså, där finns ett riktigt behov. Ju, alltså. Och det är ju inte så att man förlorar pengar på det. Man vet ju att det eh, fattas ju bostäder så de kommer ju tillsätta sig. Så man får ju tillbaka de här pengarna. Så, så att, det är ju en långsiktig investering. Både när det gäller kunskap så vi utvecklar produktivkrafterna i vårt samhälle men det är också en ekonomisk investering mm. det litar förstås inte byggkapitalet på att de får profiterna eller pengar och profiter därför ska man höjra ut de påstår ju att de ska bygga nu studentbostäder som då ska höras ut i universiteten som ska garantera höjorna i de projekten man bygger för att bostadskapitalet ska stå mindre risker det är rätt märkligt att inte EU och alla konkurrensbegränsningar <skratt> så hoppar in här och säger ifrån. Att det är förbjudet. Att, att det borde vara förbjudet. För det jag menar, det, det är ju alltså... Det är, är ju staten som går in och garanterar en profet till, ett, ja, till företagen. Och det är ju egentligen ett tillåtet I, enligt de i, principerna som finns i, i Inte i, i. enligt de principer man pratar om, men alltså att principerna är tillåtna nej, de är de ju naturligtvis. Det har vi ju sett på bankväsendet nu de senaste 20 åren. Där har man höst miljoner vi har inte rätt att ha en ordentlig sjukförsäkring eller en A-kassa som täcker våra behov av sjukdom eller arbetslöshet. Men alltid när banker och storföretagen behöver pengar, då finns ju outtömliga resurser. Det finns en intressant aspekt just i det också. För att det gör ju att väl konflikt kommer att uppstå just på bostadsmarknaden för de här studenterna då kommer konflikten ske genom alltså studenterna kontra universitetet och inte studenterna kontra vad det nu är är bostadsföretagen som där egentligen konflikten borde vara. Nej Se, sen har man ju lanserat ett nytt begrepp. Alltså menar studenter som ska bo i korridorer ska bli effektiva de ska nu införa tre terminer på högskolan. Det innebär alltså att eh, man ska kunna studera året om i princip om jag förstår det rätt. Man ska inte behöva ha några långa lov eller uppehåll i studierna utan man eh, kör ett svip och då skulle man kunna spara in i bästa fall eh, på fem femåriga studier skulle man spara in ett helt år och så påstår man att det skulle vara bra både för individen och för samhället därför att man kommer ut tidigare, i arbets, tidigare på arbetsmarknaden och det hade man ju naturligtvis onäkling gjort om man var klar med studierna ett år tidigare. Och om inte arbetsmarknaden hade sett ut som den gör är med en halv miljon människor arbetslösa. Mm. Ja och ännu märkligare är det Precis som vi sa tidigare Där finns ju inga studentbostäder Var ska de bo någonstans? Nej <laughs> Så Nej det är mycket konstigt här i, Som sker i Sverige Så tycker att den politiken är märklig Så anser jag att Då ska man helt klart eh, Ta den där eh, Valsedeln som det står Sveriges kommunistiska partiet Nu i september till valet på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi som är i studion är Viktor Vi har pratat om bostäder och arbetslöshet och allt möjligt Vi ska prata lite om en internationell fråga nu för i, Ja det var väl igår eller förrgår som bestämde FNs internationella domstol att eh, Kosovas självständighetsförklaring då den 17 februari 2008 hade var alltså i överensstämmelse med med vad heter det? Ett, eh, internationell rätt alltså det är rätt för en stat då har man tydligen ansett att bryta sig ur och lämna en, alltså ett territorium en stat har rätt alltså att eh, förklara sig självständigt. Det innebär alltså att eh, till och med sådana dora som Karl Hörslof mm. har rätt när han påstår alltså, att eh, Skåne kan kan få lov att bli, ett eget, land. bli ett eget land så alltså, det är ju fullt möjligt med, med den bedömningen som som som, mm, som FNs internationella domstol har gjort alltså, det... de påstår ju på något sätt att Kosovo är ett specialfalls och sen använder de argumentet att eh, det var ju så att FN redan hade kontroll över Kosovo. Det styrdes inte från Sverige. Men det är ju totalt oväsentligt. I så, så fall skulle ju FN idag kunna som i Afghanistan kunna bryta upp landet i tre delar om de känner för det. Alltså, eftersom det är ju någon form av samarbete där och, och, och Karsaj har inte full autonomi så att, alltså det, det var ju så att efter andra världskriget så kom man ju överens om vissa regler som skulle gälla just uh, sådana här uh, saker just för att det inte skulle bli de här konflikterna och uh, då har man ju helt enkelt bara struntat det uh, nu för man tycker att uh, enligt de intressena som fanns när i Kosova så skulle man uh, köra på det här viset och jag är helt övertygad om att det handlar egentligen om seriens medlemskap i EU för att uh, hade särskilt blivit medlemmar i EU så blev det väldigt, väldigt svårt för NATO att ha kvar sin bas just i Kosovo och, och, och den hade säkerligen blivit utsparkad därifrån så, så, så att nej, det, det här handlar liksom ingenting egentligen om Kosovo och vad kosovo vill utan det är snarare någonting om någonting helt annat Ja, visst, och då man konstaterar så det är FN eller att, att EU styr redan över Kosovo, den, det som du säger, det har ju inte med det beslutet att göra. Utan man påstår att Kosovo inte, det strider inte mot internationell rätt. Och naturligtvis strider det mot internationell rätt som de flesta människor uppfattar. Om, om man kan bryta upp ett eh, land hur som helst. Och nu bryter man ju inte upp. Serbien eller forna Jugoslavien för det är ju ett eh, land som har delats upp idag. Vad blir det? En, två, tre, fyra, fem, sex eh, mindre länder. Och det är ju naturligtvis. Och det var mot folkrätten också. Uh, yeah. för att mot de det är ju för att kapitalet naturligtvis har vill ha lättare att få kontrollera mindre länder än att kontrollera stora. Jag menar Serbiens befolkning. De har levt under socialism men de har, alltså, även om vi kan diskutera deras socialism på olika sätt och olika kanter men i varje fall så har de haft ett, med, ett eget inflytande över hur investeringar och hur man skulle använda de offentliga medel och så vidare Kosovo har ju då blivit en koloni kan man säga. Har hittills tillsvatt en koloni till EU. Det var ju alltså inte så att Kosovo-borna fick bestämma över någonting. Utan det var EU och storkapitalet i EU som, som gjorde och bestämde över investeringar och allt möjligt. Och nu säger man ju att Kosovo har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Alltså kapitalismens ekonomiska kris kapitalismens har ju naturligtvis drabbat Kosovo också, eftersom det var ju alltså, EUs kapitalism som hade slat sina klor i Kosovos naturtillgångar. Svenska bolagen var ju inte sen att ta hand om lite gruvor därmere, Och andra bolag från andra EU-länder var ju inte sen att ta hand om andra tillgångar. Och jag förstår ju att de tycker det är glädjande för då har de ju möjlighet att köpa in sig. Och det är ju det som tidningskap nu kommer investeringarna att komma igång i Kosovo, därför att eh, läget har varit oklart innan. Det har inte varit ett jäkla do dogeoklart, alltså, för kapitalet har haft, hela tiden haft full kontroll över vad som sker i Kosovo. Och jag menar, det var ju redan från början, när man började bryta upp Jugoslavien i bananrepubliken, Klart att det var det kapitalet ville. Så det har man lyckats alltså och då undertrycka ytterligare än 50 miljoner människor sin vilja och sina uppfattningar. Alltså vad som äntligen är ju där domstolsutslaget ger, alltså visar, det är att de starka har rätt att göra vad de vill egentligen. Precis. Och man måste sorgligt nog säga att det går äntligen mot just allting vad FN faktiskt står för i, i, i den bemärkelsen. Så därför är det det är lite kruppforum över dem ska säga så, det är ju precis samma historia här, att man gör alltså uh, mot det som man egentligen ska stå för, och uh, det är tragiskt. Ja visst, man ska ju värna människovärdet och rätten att bestämma över sig själv alltså de olika ländernas nationella suveränitet och sånt men det gör man alltså inte utan det är ju vad USA EU, Japan och de stora länderna, alltså de stora kapitalmagnaterna, det är de som styr EU eller FN och naturligtvis kan vi inte godkänna den världsordningen. Därför säger vi att en ny världsordning är möjligt och det är därför vi behöver fler kommunister i Sverige och naturligtvis i hela världen. Det är därför man ska organisera sig i Sveriges kommunistiska parti och man kan ju passa på tillfället och genom att besöka vårt bokstånd på Möllevångsfestivalen som finns på Röda gatan. Det Eh hit och röda gatan i kväll och i morgon men det är alltså det är vanlig i alla fall men vi har ingen röda gata vad är vet i Malmö eller Borås vi borde kanske skaffa en sån det kommer snart tror jag Det var inte Men det är så ser vi och jag om fusat trevligt Framåt kamrater vi lott formar och röda fana och röda fana framåt kamrater, vi lovar Röda fana som segen ger, röda fana ska mot seger gå, röda fana den ska segen nå, röda fana ska mot seger gå. Leve socialismen, leve friheten. För alla utryggar stora skara ska röda